Chicago belvárosától kisé éjszakra a Clyburn avenue volt egy különös édenkert, amelyet minden jel szerint a dolgozó szülőknek találtak ki, és e szerint pont nekem, egy tipikus jellegzetesen amerikai üzletsor, ahol az ég atta világon mindent lehetett kapni. Volt ott Baby Gap, Best Buy, Cambori, GVS és rengeteg más kicsi és nagy áruházlánc is amelyeket mind a sürgető fogyasztói igények kielégítésére szolgáltak. Legyen az toalettpapír, vagy egy jó érett avokádó, esetleg gyerekeknek való fürdősapka. A közelben egy lakberendezési profilú, dő container store és egy csajpatlő étterem is várta a betérőket, ami csak hab volt a tortán. Igazán nekem való hely. Leparkolhattam az autómmal, Végigszáguldhattam két-három üzleten, aztán vettem egy burrito menüt, és egy órán belül már ismét ott ültem az asztalomnál. Tökére fejlesztettem az ebédszüneti villámlátogatásokat. Ilyenkor szereztem be az eltűnt zoknik helyett az újakat. Választottam ki az ajándékot annak az öt évesnek, aki épp azon a szombaton tartotta a születésnapi zsúriát. Betárasztam és feltöltöttem gyümölcslével és egyadagos almaszósszal a készletünket. Szása és Mária akkor már három, illetve hat évesek voltak. Élénk, okos, gyorsan fejlődő kislányok. Annyi energiájuk volt, hogy csak kapkodtam a fejem. Voltak időszakok, amikor csak ültem a parkolóautóban a bevásárlás után, Egymagamban eszegettem a gyorsételmi ebédemet, miközben szólt a rádió. Ilyenkor rendre elfogott a ülés, és teljesen lenyűgözött a saját hatékonyságom. Ilyen volt az élet kisgyerekekkel. Beszereztem az almaszószt megebédeltem. Még mindenki életben van. Nézzétek, milyen ügyes vagyok! Legszívesebben ezt kiáltottam volna oda, ezekben a pillanatokban, a nem létező közönségemnek. Ugye mindenki látja, milyen jól elboldogulok. Negyven éves voltam, és dolgozó anya. Jobb napokon elégedett voltam magammal, hogy mindezt megoldottam. Valamennyire mégiscsak egyensúlyi állapotnak tűnt. A kórházi pozíció beváltotta a hozzáfűzött reményeket, kihívást jelentett, megelégedést nyújtott, és összhangban volt a hitvallásommal. Meglepetten láttam, hogy az Egyetemi Orvostudományi Központ alkalmazottai közül milyen sokan találták annyira férelmetesnek az őket körülvévő környéket, hogy a kampus területén kívül még az utca túloldalára sem mertek átmenni. Engem a félelem inkább motivált. Az életem nagy részében e megosztottságok mentén éltem. Éreztem a környékünkön járó fehér emberek feszültségét, és azt a sok jelet, amely mind arra utalt, hogy a befolyással rendelkezők igyekeznek eltávolodni az én közösségemtől. A feladatom az volt, hogy bármennyire a visszájára fordítsam ezt. És lebontsam a falakat, ahol csak tudom, leginkább azzal, hogy egymás megismerésére bíztatom az embereket, és szorosabb kapcsolatot építek ki a klinika és a környező közösség között. Eleinte egyetlen ember dolgozott nekem, a végére már huszonkét fős csapatot vezettem. A klinikai dolgozókat és ügyintézőket kivittem a Suicide kerületeibe, ahol meglátogatták a közösségi központokat és iskolákat. Jelentkezhettek óradónak, mentornak vagy tudományos versenyeken bírónak, és győzködtem őket, hogy bátran próbálják ki a helyi pecsenyézőket. A környékbeli gyerekeket meghívtuk, hogy ismerjék meg a kórházi dolgozók mindennapjait, és figyeljék, hogyan végzik a munkájukat. Kidolgoztunk egy programot, hogy növeljük a kórházban önkéntes feladatokat vállaló környékbeliek számát, és arra bíztattuk a helyi közösség egyetemistáit, hogy az egészségügyi pályát válasszák. Miután felismertük, hogy a szerződéses munkavállalókkal ellátott feladatok esetében a kórházi rendszer többet profitálhatna, ha együttműködne a kisebbségiek és a nők által irányított vállalkozásokkal, segítettem felállítani a vállalkozói sokszínűség irodáját. Végül ott voltak a fokozottabb egészségügyi ellátásra szoruló emberek. A szociáld népességét igen nagy arányban sújtották az elsősorban szegényeket érintő krónikus betegségek. Az aszma, a diabétesz, a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri problémák. És nem volt elég egészségügyi szolgáltató, hogy mindenki ellátáshoz jusson. Sok embernek nem volt egészségbiztosítása, vagyis ki volt szolgáltatva, a medicinnek. Ezért csak akkor fordultak orvoshoz, amikor már súlyos egészségügyi problémáik adódtak. A hatékonyság teljes hiánya szembeütlő volt. Költséges, és minden érintetnek nagy stresszt jelentett. Az itt kapott ellátás az emberek hosszú távú egészségén sem sokat javított. Fontos feladattá vált számomra, hogy ezt a kérdést megoldjuk. Többek között Megkezdtük a betegjogi képviselők általában barátságos, segítők és helyiek alkalmazását és betanítását. Akik ott tudtak várakozni a betegekkel az osztályon, segítettek nekik kontrollidőpontot szerezni a közösségi egészségügyi központokban, és felvilágosítást nyújtottak, hol kaphatnak a helyiek tisztességes, megfizethető és rendszeres ellátást. A munkám érdekes volt, rendszerint sikerélményt nyújtott, de ugyanúgy oda kellett figyelnem, hogy ne emészem fel teljesen. Éreztem, hogy tartozom ezzel a lányainnak. A döntésünk, hogy barak karrierje előre haladjon és megkapja a szabadságot álmai valóra váltásához, azt is megkívánta, hogy a munkahelyen kevesebbet vállalja. Már-már tudatosan folytottam el a saját ambícióimat, a háttérbe húzódtam, amikor más körülmények között előre léptem volna. Nem hiszem, hogy a környezetemben bárki is azt állította volna, hogy nem teszek meg minden tőlem telhetőt, de folyton ott motoszkált az agyamban minden apróság, amit elintézhettem volna, de mégsem tettem. Akadtak projektek, amelyeket nem vállaltam el, és fiatal alkalmazottak, akiket mentorálni akartam, de nem volt rá elég időm. Az emberek állandóan arról beszélnek, mi mindenről kell lemondani dolgozó anyaként. Én a fentiekről mondtam le. Régen minden feladatba azonnal belevetettem magam, de most elővigyázatosabb lettem. Gondosan beosztottam az időmet, mert tudtam, hogy tartogatnom kell az erőmet az otthoni feladataimra is. A célom jobbára az volt, hogy fenntartsam a megszokott állapotot és a stabilitást. Barak soha nem lenne képes itt megállni. Mostanra már felismertük ezt, és egyre jobban kezeltük. Az egyikünk jén a másikunk jang. Én rutinra és rendre vágytam. Ő nem. Ő az óceánban is eléldegélt volna. Nekem kellett a csónak. Amikor otthon tartózkodott, legalább valóban ott volt velünk. A földön ülve játszott a lányokkal. Esténként Harry Potter-t olvasott Maliával. Nevetett a vicceimen. Szorosan magához ölel. Emlékeztetett arra, mennyire szeret minket, hogy számíthatunk rá. Majd megint eltűnt három-négy napra, néha hosszabb időre is. A munka rendjében előforduló üres járatokat maximálisan kihasználtuk. Együtt ettünk, meglátogattuk a barátainkat. A kedvemre tett azzal időnként, hogy megnézte velem a kedvenc tévésorozatomat. Én a kedvére tettem azzal Időnként, hogy megnéztem vele Azt, amit ő szeretett Elfogadtam, hogy A távolléte A munkája velejárója Nem tetszett, de az esetek Jó részében inkább nem Dacoltam ezzel Barak boldogan befejezhette A napját egy messzi hotelben Mindenféle politikai vitával Úgy, hogy nem figyelte az Órát. Éneközben az otthonunk melegiért éltem. Azért a teljességért, amit minden este éreztem, amikor Sasa és Malia már ágyba bújtak, és a mosogatógép szorgalmasan duruzsolt a konyhában. Nem maradt más választásom. Kénytelen voltam alkalmazkodni Barak gyakori távolléteihez. Ezek később sem ritkultak. A rendszeres munkáján túl megint kampányolt. Ezúttal az amerikai szenátusban betölthető posztért. Lassan egyre nyugtalanabb lett Springfieldben. Feszültséggel töltötte el az állami kormányzás lassúsága. Biztos volt benne, hogy Washingtonban többet érhetne el, és hatékonyabb lenne. Mivel mindketten tudtuk, hogy rengeteg érven van a szenátusi pozícióért való indulása ellen, neki viszont Mindegyikre lesz ellenérve, ezért összehívtuk néhány barátunkat, hogy kikérjük a véleményüket. Egy uzsonna keretében tartottuk a találkozót, Valeri Gyeret lakásán, mivel ő mindkettőnk barátja volt. Meleg szívű és bölcs volt, mintha mindkettőnk nővére lenne. Tisztán látott minket is, a céljainkat is, és mindkettőnket óvott a veszélyektől. Még a kupaktanács előtt négy szem közt elmondta, nem biztos benne, hogy Baraknak indulnia kellene a szenátusi választáson. Ezért aznap délelőtt úgy érkeztem a korai ebédre, hogy szentül hittem, a vita kimenetele a zsebemben van. De tévedtem. Ez a szenátusi választás egyedi lehetőséget biztosít, magyarázta Barak aznap. Úgy érezte, jók az esélyei a győzelemre. Amikor rákérdeztem, hogyan fogjuk fedezni a megélhetéshez szükséges költségeinket, ha Washingtonban és Csikágóban is lesz otthonunk. Azt válaszolta. Írok még egy könyvet, ami nagyon sikeres lesz, és abból lesz pénzünk. Ezen jót nevettem. Barakon kívül senkit sem ismertem, aki azt gondolta volna, hogy egy könyv megírása minden problémát megoldana. Olyan vagy, mint az a fiúcska, az égérő paszú című meséből ugrattam, aki elcseréli a családja megélhetését egy maréknyi varázsbabra, és szentül hiszi, hogy lesz belőle valami, még akkor is, ha ezzel a meggyőződésével egyedül marad. A többi fronton barak érvelése szilárdnak bizonyult. Figyeltem Valeri arcát, miközben a férjem beszélt és rájöttem, hogy hamarosan meggyőzi arról, hogy indulnia kéne. Minden egyes, és mi van, ha a kérdésre, volt válasza. Tudtam, hogy logikus, amit mond. Hiába igyekeztem érvként felsorakoztatni, hogy még több órát töltene a családtól távol, ha nyerne a választáson. Na, no, már évek óta vitatkoztunk arról, hogy a politikai karrierjének milyen hatása van a családunkra, imádtam Barakot, és megbíztam benne. A figyelmét már is megosztott a köztem és a lányok, illetve a 2000 200 Southside-i választója között. Tényleg akkora változást hozna, ha Illinois állammal is osztoznunk kéne rajta? Ezt persze nem tudhattam előre. De arra sem vitrál lélek, hogy az álma útjába álljak, amely folyvást arra késztette, hogy többre törekedjen. Úgyhogy a barátaink támogatásával alkot kötöttünk. Valeri Gyered beleegyezett, hogy Barak szenátusi kampányának pénzügyekért felelős elnöke lesz. Több barátunk is felajánlotta, hogy az idejével és pénzzel is támogatja a célt. Mindenre rából intottam, de egyetlen feltétellel, amelyet hangosan is elmondtam, hogy mindenki hallja. Ha veszít, végkép visszavonul a politikától és másfajta munkát keres. Ha a választás napja nem neki kedvez, akkor befejezi, hogy most az egyszer tényleg befejezi. Ezek után több szerencsés fordulat is Barak kezére játszott. A hivatalban lévő szenátor úgy döntött, hogy nem indul az újraválasztásért. Két fő ellenfele pedig egyaránt magánéleti botrányok miatt esett ki a versenyből. Alig néhány hónap maradt a választásokig, és még mindig nem volt republikánus ellenfele. Az is igaz, hogy kiváló kampánya volt, rengeteget tanult a kudarcba fulladt kongresszusi indulásból, Kiütött hét demokrata ellenfelet, és a szavazatok több mint felével megnyerte a jelölést. Amikor járta az államot, és a potenciális választóival találkozott, ugyanaz az ember volt, mint akinek otthon ismertem. Vicces és elbűvölő, okos és felkészült, mindenki számára bizonyítva ezzel, hogy a szenátusba való. Barak szenátusba vezető útja, mintha négy levelű lóherével lett volna kirakva. Ez mind még azelőtt történt, hogy John Kerry meghívta volna, hogy mondjon nyitóbeszédet a 2004-es Demokrata Országos Konvención. Kerryt, aki akkoriban Massachusetts szenátora volt, lefoglalta az elnöki székért folytatott ádász küzdelem George W. Bush-sal szemben. A férjem még ismeretlen figurának számított, alázatos állami törvényhozó volt, aki még sosem állt akkora tömeg előtt. Tizenöt ezer embert vártak a demokrata konvencióra, még sosem szerepelt élő tévéadásban. Fekete férfi volt, a hagyományosan fehérek uralta terepen. Különös névvel és furcsa történetekkel, és azt remélte, hogy megtalálja a hangot az egyszerű demokrata szavazókkal. Ennek ellenére, mintha a sors is erre a pillanatra teremtette volna. Tudtam, mert egészen közelről tapasztalhattam, hogy az agya folyamatosan zakatol. Az évek során figyeltem, ahogy egymás után fajja a könyveket, újságokat és elképzeléseket. Azonnal megtelt élettel, Valahányszor olyas valakivel beszélt, aki új tapasztalatot vagy tudást osztott meg vele. Amióta ismertem, csendben építgette a jövőképét. Ennek a jövőképnek teremthettem helyet a közös életünkben, még ha vonakodva is. Most végre a hallgatóság mérete is illeni fog a számára elérhetőnek tűnő céljai léptékéhez. Réges-rég felkészült erre a felkérésre, Már csak beszélnie kellett. Minden bizonyan remek beszéd volt, mondogattam ezután rendszeresen. Ez volt a mi közös viccünk barakkal, amit még sokszor elsütöttem, azután a 2004. július 27-ei este után. A lányokat otthon hagytam anyámmal, én pedig elrepültem a férjemmel a konvencióra. Barak kilépett a színpadot megvilágító lámpák perselő fényébe, a sok-sok millió ember elé. Egy kicsit izgult, ahogy én is, de mindketten eltökéltük, hogy nem mutatjuk ki. Különben is. Barak így működött. Minél nagyobb volt a ránehezedő nyomás, ő, mintha... Annál higgadtabbá vált volna. Néhány hét alatt megírta a beszédét, kívülről megtanulta, és gondosan be is gyakorolta a leírtakat. Barak először végignézett a közönség sorain, aztán bele a tévékamerákba, és ezzel, mintha beindított volna magában egy motort. Elmosolyodott, és már mondta is. Aznap este tizenhét percen át beszélt. Elmondta ki ő, és honnan jött. Mesélt a nagyapjáról, aki katonaként Petton hadseregében szolgált. A nagyanyjáról, aki a háború alatt egy futószalag mellett dolgozott. Az apjáról, aki kenyában kecskepásztorként nőtt fel. A szülei szerelméről, abéli hitükről, hogy a megfelelő oktatással mi mindent érhetne el a fiúk, aki nem született gazdagnak, és nem voltak jó összeköttetései sem. Nem kívülállónak mutatta be magát, hanem az amerikai álom mintapéldájának. Emlékeztette a közönséget, hogy egyetlen országot sem lehet csak piros, republikánus, és csak kék, demokrata részekre tagolni hogy összekött minket a közös emberség, és muszáj gondoskodnunk egymásról. A cinizmus helyett a reményre bíztatott. Reménytelien beszélt, reményt árasztott, szinte sugározta magából. Barak 17 percen át szőtte a mondatokat a maga könnyed módján. 17 percen át tárt a közönsége elé mélységes, szédítő optimizmusát. Mire befejezte, a tömeg már állva tapsolt. Az éjenzésüktől csak úgy zengett a csarnok. Kisétáltam a színpadra, kiléptem a vakító fénybe, magas sarkúban és hófehér kosztümben, hogy barakot megöleljem. mielőtt megfordulnék, hogy vele együtt integessek a lelkesen tapsoló tömegnek. Az energia felvillanyzó volt. Az ováció valósággal fülsiketítő. Többé már nem volt titok, hogy barak jó ember. Nagy tudással rendelkezik, és komolyan hisz a demokráciában. Büszke voltam arra, amit elért, habár nem lepett meg. Ehhez a fickóhoz mentem feleségül. Egész végig tudtam, mi mindenre képes. Így visszatekintve azt hiszem, ez volt az a pont, amikor némán kezdtem elengedni azt az elképzelésemet, hogy még visszafordulhat, hogy csak hozzám és a lányokhoz tartozzon. Szinte hallottam ezt a tapsvihar lüktetésében. Még, még, még. Barak beszéde gyújtóhatású volt. Épp most láthattam az első fekete elnököt, Jelentette ki egy tévés kommentátor. A Chicago Tribune másnap az első oldalon egyszerűen ennyit írt a szalag címben. A jelenség. Barak egy egyfolytában csörgött. A médiában rockstárnak és váratlan sikernek titulálták, mintha egészen a színpadi megjelenéséig nem is töltött volna éveket munkával, mintha a beszéde teremtette volna meg őt, nem pedig fordítva, a szónoklat mégis valami újnak a kezdetét jelölte, nem csupán számára, hanem az egész családunk számára is. Az életünk új nyilvánosságot kapott, ahol könnyen mások elvárásai határozhatnak meg minket. Az egész szürreális volt. Jobb hiány viccet csináltam belőle. Minden bizonyan remek volt, Mondtam a vállamat megvonva, amikor az emberek egyre másra megállították barakot az utcán, hogy autogrammot kérjenek tőle, vagy elmondják, mennyire tetszett nekik, amit mondott. Minden bizonyjal remek beszéd volt. Mondtam, amikor arra jöttünk ki egy csikágói étteremből, hogy időközben kisebb tömeg gyűlt össze a járdán, és őt várták. Ugyanezt mondtam, amikor az újságírók elkezdték kikérni barak véleményét a fontos országos kérdésekről. És amikor kilenc évvel az első kiadás után a Dreams From My Father kötete felkerült a The New York Times bestseller listájára. Minden bizonyan remek beszéd volt, mondtam, amikor a mosolygó, lelkes Oprah Winfrey megjelent nálunk, hogy velünk töltse az egész napot és interjút készítsen a magazinja számára. Mi történik velünk? Már-már követni sem tudtam. Novemberben Barakot beválasztották az Egyesült Államok szenátusába. A szavazatok 70%-át kapta meg. Illinois állam történetében a legnagyobb különbséggel nyert és abban az évben a szenátusi választás legnagyobb arányú győzelmét érte el. Nyert a feketék, fehérek és spanyolajkúak, férfiak és nők, szegények és gazdagok városi, kertvárosi és vidéki szavazók között. Valamikor elmentünk Arizonába egy villámlátogatásra, ahol kisebb tömeg várta, hogy sok sikert kívánjon. Számomra ez volt férjem hírnevének valódi és különös mércéje. Most már a fehérek is felismerték. Szorosan belekapaszkodtam mindabba, ami még megmaradt a normál életünkből. Amikor otthon voltunk a gyerekeinkkel, minden ugyanúgy ment, mint régen. Amikor a barátainkkal vagy a családunk körében voltunk, szintén minden ugyanúgy volt, de odakint minden megváltozott. Barak mostantól ide-oda repült Washington és Csikágó között. Volt egy szenátusi irodája a Capitol Hill-ben, egy kicsi egyszobás lakása, és második otthona odóját már is volt a könyvekkel és papírokkal. Csikágóban ragaszkodtam a megszokott életmódomhoz. Edzés, munka, otthon, aztán az egész kezdődhet előről. Úszásórák, foci edzés, balett. Tartottam a tempót, mint mindig. Baraknak most már külön élete volt Washingtonban. Azzal a méltósággal munkálkodott, ami a szenátori lét velejárója. De én még mindig saját magam voltam, és éltem ugyanazt a normális életet. Az egyik nap bent ültem az autómban, a parkolóban, a nevnyún az üzletközpontnál. Épp a csipotől majszoltam, és élveztem, hogy egyedül lehettem, miután végigrohantam a bébigepen, amikor felhívott a titkárnőm. Egy nő keresett Washingtonból. Sosem találkoztam vele. Az egyik szenátor felesége volt, aki szeretett volna beszélni velem. Persze. Kapcsolt csak, feleltem. Ekkor beleszólt a telefonba a szenátor feleség kedvesen nyájasan. Jó napot, köszönt. Örülök, hogy végre beszélhetek önnel. Azt válaszoltam, hogy az öröm kölcsönös. Csak azért kerestem meg, hogy üdvözöljem, folytatta, és jelezzem, hogy szeretnénk meghívni egy nagyon különleges eseményre. Azért hívott fel, hogy megkérjen Lépjek be valamiféle magánszervezetbe. Ez a klub elsősorban fontos washingtoni személyek feleségeiből áll. Rendszeresen együtt ebédelnek, és megvitatják az aktuális kérdéseket. Ez kellemes módja, hogy találkozzon másokkal, és tudom, nem mindig könnyű, amikor az ember új valahol tette hozzá. Soha életemben nem kértek még arra, hogy belépjek egy klubba. A gimnáziumban figyeltem, ahogy a barátaim síelni mennek. A Princetonon sokszor ébren vártam, hogy Szuzán hazajöjjön a vacsora klub partiairól. A korábbi munkahelyemen a jogászok fele tagja volt valamilyen country clubnak. Az évek során rengeteg klubban jártam. Adomány gyűjtöttem a elás számára, később barak kampányára. Az ember hamar megtanulja, hogy a klubok általában drágák, és tele vannak gazdag emberekkel. Egy ilyen klubhoz tartozni sokkal többet jelent a sima tagságnál. A szenátor felesége a legnagyobb jó indulattal keresett meg ezzel az ajánlattal. Én azonban Könnyű szívvel utasítottam vissza. Köszönöm szépen, mondtam. Nagyon kedvesek, hogy gondoltak rám, de ami azt illeti, azt a döntést hoztuk, hogy nem költözöm Washingtonba. Elmondtam neki azt is, hogy két kislányt nevelünk, akik Csikágóban járnak iskolába. És engem is ide köt a munkám. Elmagyaráztam, hogy Barak épp most illeszkedik be a fővárosi életbe de hazautazik, valahányszor csak megteheti. Tudja, az ilyesmi nagyon meg tudja viselni a házasságot, mondta óvatosan. Családok hullnak szét. Ekkor éreztem meg, hogy ítélkezik felettem. A megjegyzés arra vonatkozott, hogyha Csikágóban maradok, azzal veszélyes döntést hozok, és csak egyetlen helyes módja van a szenátor feleségek életének, én pedig Rosszul választok. Megint megköszöntem a szíves invitálást, letettem a telefont, és nagyot sóhajtottam. Ebből az egészből eleve semmi sem volt az én döntésem. A legkevésbé sem. Most már hozzá hasonlóan egy amerikai szenátor felesége vagyok. Mrs. Obama, ahogy a beszélgetés alatt végig szólított. De ez nem jelenti azt, hogy mindent el kell dobnom, hogy a férjemet támogassam. Az igazat megvalva, semmit sem akartam eldobni. Tudtam, hogy vannak olyan házas szenátorok, akik úgy döntöttek, hogy továbbra is inkább a szülővárosukban élnek, mint a fővárosban. Tudtam, hogy a szenátus, amelynek százból tizennégy tagja nő, nem annyira régi módi, mint korábban. Ennek ellenére merésznek találtam, hogy egy másik nő azt mondja nekem, helytelen, hogy a gyerekeinket a meglévő iskolájukba akarom járatni, és nem mondok fel a munkahelyemen. Pár héttel a választások után Barakkal elmentem Washingtonba egy egész napos tájékoztatásra, amelyet a frissen választott szenátoroknak és nejeiknek tartottak. Abban az évben kevesen vettünk részt ezen, és a gyors bemutatkozás után a politikusok távoztak, míg minket, a feleségeket átvezettek egy másik helyiségbe. Én kérdésekkel érkeztem. Tudtam, hogy a politikusoktól és a családjuktól elvárják, hogy szigorú előírásokhoz alkalmazkodjanak, amelyek sok mindent szabályoznak. Kezdve azzal, hogy kitől fogadhatnak el ajándékot, Egészen addig, hogyan fizetik a főváros és a lakóhelyük közötti utazás költségeit. Azt hittem esetleg megbeszéljük, hogyan kommunikálhatunk a lobbistákkal, a társas eseményeken, vagy hogyan lehet jogszerűen adomány gyűjteni a jövőbeli kampányokhoz. Ehelyett egy előadást hallgattunk a Capitol Hill történetéről és építészeti megoldásairól. Megszemlélhettük a külön, a szenátus számára készült hivatalos porcelán mintákat, majd részt vehettünk egy udvarias és csacsogós ebéden. Az egész órákig tartott, talán szórakoztatónak is találtam volna, ha nem vettem volna ki miatta egy szabad napot, és nem hagytam volna otthon a gyerekeket anyával, csak azért, hogy itt lehessek. Ha már egyszer politikus feleség lettem, Komolyan akartam venni. A politika nem érdekelt, de nem akartam hibázni. Igazság szerint Washington összezavart a régi módi hagyományaival és önhitségével, a fehérségével és férfiasságával, azzal, hogy a hölgyek külön étkeztek. Féltem, mert akármennyire nem én döntöttem úgy, hogy ebben részt akarok venni, egyre jobban beszippantott. Akkor már tizenkét éve éltem Mrs. Obamaként, de ez fokozatosan új jelentést kapott. Én már úgy voltam Mrs. Obama, hogy azt akár lekezelőnek is érezhettem. Az asszony, akit a férje határoz meg. Barack Obamának, a politikai rokstárnak, a szenátus egyetlen fekete tagjának felesége voltam. Annak a férfinak a felesége, aki olyan hatásosan beszélt a reményről és toleranciáról, hogy most már csak úgy sugárzott felé az elvárás. A férjem frissen megválasztott szenátor lett, de már is mindenkit az érdekelt, hogy 2008-ban indulna-e az elnöki posztért. A kérdéstől nem szabadulhattunk. Minden újságíró ezt kérdezte, szinte mindenki aki odalépett hozzá az utcán, ezt kérdezte. A klinikán a munkatársaim erre voltak kíváncsiak. Még Mária is tudni akarta, aki hat és fél évesen ott állt rózsaszín bársony barak mellett, amikor apja elmondta a szenátori esküt. A többiektől eltérően azonban a mi kis elsősünk elég bölcs volt ahhoz, hogy érzékelje, mennyire korai ez a nagy érdeklődés. Apa, tényleg elnök akarsz lenni? kérdezte. Nem gondolod, hogy talán előbb alelnöknek, vagy valami ilyesminek kellene lenned? Ebben maliával értettem egyet. Gyakorlatias emberként mindig is a lassú haladás híve voltam. Azt szerettem, ha a lista tételeit egymás után módszeresen pipáljuk ki. Természettől fogva előnyben részesítettem a hosszú, megfontolt várakozást a megérdemelt jutalmakra. Etekintetben mindig egy kicsit jobban éreztem magam, valahányszor Barak az efelül érdeklődőket egy laza, szerény legyintéssel szerelte le, és elhessegette az elnökségre irányuló kérdéseiket mondván, az egyetlen célja – hogy ne kiveselkedjen a kemény munkának a szenátusban. És ahogy azt időnként hozzátette, két kis gyereket kell felnevelnie. De a dobpergés már elkezdődött. Nem lehetett egy könnyen leállítani. Barak már írta a második, vakmerő remények című kötetét amely munka során késő éjszakánként a jegyzetfüzete lapjain fűzte szavakká, mondatokká, a nézeteit és az országgal kapcsolatos jövőképét. Azt mondta, tényleg elégedett azzal, ahol most van. A befolyását lassan építgetve a szenátusban. De ekkor érkezett egy vihar. A Katrina hurrikán 2005. augusztusa végén söpört végig az Egyesült Államok déli partvidékén, elárasztotta New Orleans-t, és az emberek, elsősorban feketék, a megrongálódott házaik tetejére szorultak. A pusztítás rettenetes volt, a kórházak áram nélkül maradtak, a mindenüket elvesztett családokat a Superdome stadionba terelték. A mentőcsapatoknak nem volt megfelelő felszerelésük. 1800 ember vestette életét, és több mint fél millióan voltak kénytelenek elhagyni az otthonukat. A tragédiát súlyosbította a kormány lassú reakciója, ami különösen a szegényebb területek számára volt tragikus. A Katrina szívszorító példája volt annak, hogy az országunkban vészhelyzetben mennyire kiszolgáltatottak az afroamerikaiak és a bármely etnikumhoz tartozó szegények. Hol volt most a remény? Gyomorgörcsel küzdködve néztem a Katrináról szóló híradásokat. Tudtam, hogyha egy ilyen katasztrófa sújtaná sikágót több nagynéném és nagybátyám, unokatestvérem és szomszédom hasonló sorsra jutna. Barakot ugyanennyire szíven a tragédia. Egy héttel a hurrikán után Houstonba repült, hogy csatlakozzon a korábbi elnökhöz, George H. Bushhoz, illetve Bill és Hillary Clintonhoz, és ellátogassanak a több tízezer New orleans akiket evakuáltak, és az ottani esztrodomban találtak menedéket. Az élmény felébresztette benne a gyötrő érzést hogy még mindig nem tesz eleget. Ez volt az a gondolat, amelyhez nagyjából egy évvel később visszatértem, amikor a doppergés igazán hangos lett, amikor mindkettőnkre hatalmas nyomás nehezedett. Folytattuk a megszokott életünket, de a kérdés, hogy barak indul-e az elnők választáson, felkavarta körülöttünk a levegőt. Megtenni? Akarja? Akarnia kellene? Őszre részben a vakmerő remények megjelenésének és az általa kiváltott média visszhangnak köszönhetően a felmérések már azt mutatták, hogy a választók erős elnökjelöltnek tekintik. Ez a benne rejlő erős potenciált mutatta. Tisztában voltam vele, hogy a barátokkal, és tanácsadókkal folytatott magánbeszélgetésekben mindenkinek azt jelezte, hogy gondolkodik a kérdésen. Ám volt egy beszélgetés, amelyet egyre halogatott. Mégpedig velem. Természetesen tudta, hogy mit érzek. Már megvitattuk egyéb témák közészőve Olyan régóta éltünk mások elvárásai közepett, Barak lehetőségeit illetően, Hogy szinte már minden beszélgetésünkben jelen voltak. Ott voltak akkor is, amikor ezt nem akartuk, És minden eseménynek különös töltetet adtak. Az én nézőpontomból a férjem már így is épp eleget tett, Ha egyáltalán fontolóra veszi, hogy induljon az elnöki posztért. Reméltem, hogy elővigyázatosan vág bele, Lassan készül fel rá, és megvárja, amíg a lányok nagyobbak lesznek. Mivel ismertem, nekem úgy tűnt, hogy Barak mindig is valami távoli horizontra szegezte a tekintetét, arra az elképzelésére, hogy a világnak szerinte milyennek kellene lennie. Most az egyszer azt szerettem volna, ha megelégszik a jelenlegi életével. Nem értettem, hogy tud úgy szasára és maliára nézni az akkor lófarkat viselő, gurgulázó kacajú öt és nyolc esztendős kislányaira, hogy bármi másra is vágyjon. Időnként fájta gondolat, hogy ez így van. Mintha egy mérlekhintán ültünk volna. Ő az egyik oldalon, én a másikon. Most már egy szép házban laktunk, egy csendes utcában. A ház előtt széles veranda, és az udvarban terebélyes fák vártak minket. Pontosan olyan hely volt ez, mint amilyeneket kréggel annak idején vasárnaponként megbámultunk apabújikjából. Sokszor gondoltam apámra, és arra, hogy mi mindent tett a jövőnk érdekében. Krég boldog volt. Végül irányt váltott, lemondott a karrierjéről, befektetési bankárként, és visszatért régi szerelméhez, a kosárlaptához. Néhány évet eltöltött segédedzőként az Észak-nyugati Egyetemen, aztán elszegődött vezetőedzőnek a Rhode Islandi Brown Egyetemre. Újra nősülni készült, a jövendő beléje Kelly Macroom gyönyörű, gyakorlatias nő volt, aki felvételi ügyekért felelős dékáni pozícióban dolgozott a keleti parton. Krék két fia időközben magabiztos fiatalemberré cseperedett, és büszkén demonstrálták, mi mindenre képes a következő nemzedék. Szenátor feleségként éltem, ám sokkal lényegesebb volt a saját karrierem, amelyhez ragaszkodtam. Előléptettek a munkahelyemen, és az utóbbi pár évben a southside Egészségügyi Együttműködés nevű programot dolgoztam ki. Ez addigra már több mint 1500 a sürgősségi osztályon megfordult betegünket kötötte össze a gondozást nyújtókkal, akikhez rendszeresen ellátogathattak, attól függetlenül, hogy tudtak-e fizetni. A munkámat személyes küldetésként fogtam fel. Láttam az osztályra beőzönlő, Régóta elhanyagolt, Krónikus betegségekkel küzdő feketéket. Önkéntelenül is arra gondoltam, Apám is mennyi orvosi vizsgálatot mulasztott el, És hogy a szklerózis multiplex minden tünetét elbagatelizálta. Mindezt azért, hogy ne okozzon gondot, Ne kelljen rá pénzt költeni, És megkímélje magát attól, hogy lekezelően bánik vele egy gazdag, fehér orvos. Szerettem a munkám, és ugyan nem volt tökéletes, szerettem az életemet is. Mivel Sasa akkoriban kezdte az általános iskolát, úgy éreztem, végre megint feltüzelhetem az ambícióimat, és új célokat tűzhetek ki magam elé. Tudtam, hogy egy elnöki kampány keresztbe tenne ezeknek a terveknek. Barakkal öt kampányt csináltunk már végig, és minden alkalommal egy kicsit keményebben kellett megküzdenem a saját prioritásaim megtartásáért. Mindegyik sérülést okozott a lelkemben, és a házasságunkban is. Attól tartottam, hogy egy elnöki jelölés mindent megváltoztatna. Barak többet lenne távol, mint valaha, akár összefüggő hónapokra. Milyen hatással lenne ez a családunkra? Milyen hatással lenne a nyilvánosság a lányokra? Minden tőlem telhetőt megtettem azért, hogy figyelmen kívül hagyjam a férjem körül kavargó-forgó még akkor is, ha semmiből nem lehetett arra következtetni, hogy csillapodna. Most már szinte bárhová ment felismerték. Én azonban még mindig élvezhettem az ismeretlenség áldásait. Egy októberi napon azonban, amikor épp sorban álltam a vegyes kereskedésben, megláttam a Time magazin cínlapján, és el kellett fordítanom a fejem. Exfrém frame közeliben virított rajta a férjem arca, mellette a szalak cím: Why Barack Obama could be the next president? Miért lehet Barack Obama a következő elnök? Abba reménykedtem, hogy Barak fog véget vetni a szóbeszédnek, és kijelenti, hogy nem indul az elnökségért. De nem ezt tette. Indulni akart. Ő ezt akarta. Én viszont nem. Valahányszor egy riporter megkérdezte, indul-e az elnök választáson Barak, csak annyit felelt. Még gondolkodom rajta. Családi döntés lesz. Ami annyit tett, csak akkor, ha Michel azt mondja, megtehetem. Azokon az estéken, amikor Barak Washingtonban tartózkodott, én egyedül feküdtem az ágyban, és úgy éreztem, a világ összeesküdött ellenem. Azt akartam, hogy Barak a családé legyen, rajtam kívül viszont, mintha mindenki más azt akarta volna, hogy az országé. Volt egy tanácsadókból álló köre, köztük a főnöke, és Valeri, ám ők azt is egyértelművé tették, hogy félgőzzel nem lehet elnöki kampányt csinálni, és barakkal mindkettőnknek teljes melszélességgel ki kell állnunk. Elképzelhetetlen elvárásokkal fog szembesülni. A szenátusi kötelességeit egy percre sem hanyagolhatja el. Mégis fel kell építenie, és fenn is kell tartania az országos méretű kampányt. Ki kell dolgoznia a elképzeléseit az ország számára, és elképesztő mennyiségű pénzt kell előteremtenie. A feladatom nem csupán abból állna, hogy csendben támogatom a kampányt, hanem részt is kellene vennem benne. Elvárják majd, hogy én és a gyerekek Megjelenjünk az eseményeken, bíztatóan mosolyogjunk, és rengeteg kezet megrászunk. Ráébredtem, hogy mostantól minden barakról szólna, a nagyobb ügy érdekében. Még kréget is, aki pedig védelmezett a születésem óta, magával ragadta az esetleges indulás izgalma. Az egyik este azért hívott fel, hogy felszólaljon az érdekében. Figyelj csak, kezdte, és innentől szokásához híven, kosaras kifejezésekkel tűzdeltette le mondani valóját. Tudom, hogy aggódsz emiatt, de ha barak barak dobóhelyzetbe kerül, el kell vállalnia. Ugye ezt te is belátod? Rajtam múlt, az egész rajtam múlt. Féltem, vagy csak elfáradtam? Akár tetszik, akár nem. Egy olyan férfiba szerettem bele, akinek nagy álma van, aki optimista, anélkül, hogy megvalósíthatatlan terveket dédelgetne, nem fél a konfliktustól, és érdekli a világ összetettsége. Különös módon Barakot nem ijesztette el a ráváró munka mennyisége. Nem szívesen gondolta arra, hogy hosszabb időszakokra magunkra kellene hagynia a lányokkal, mondta, de folyamatosan emlékeztetett rá, hogy milyen biztos alapokon nyugszik a szerelmünk. – Menni fog, elhiszed? – mondta egyik este, ahogy megfogta a kezem, amikor az emeleti dolgozó szobájában ültünk, és végre igazán erről kezdtünk el beszélni. – Erősek vagyunk, és okosak – ahogy a gyerekeink is. Minden rendben lesz. Megengedhetjük magunknak. Ez alatt azt értette, hogy igen, a kampány hatással lesz a családunkra. Lesz, amiről le kell mondanunk időről, együttlétről, a magánéletünkről. Még túl korai lett volna megjósolni, pontosan mennyi áldozatot követel mindez, de sokat. Számomra ez olyan volt, mintha anélkül költenénk pénzt, hogy tudnánk, mennyink van a bankszámlán. Mennyire leszünk képesek talpra állni mindazok után, amit majd a kampány mindannyiunktól megkíván. A bizonytalanság is fenyegetésként hatott, ami a mélybe ránthat minket. Mivel munkásosztálybeli közösségben nőttem fel, és az egyik szülőm mozgáskorlátozott volt, megtanultam, hogy a tervezés, és az elővigyázatosság igenis számít. Ezen múlhat, hogy stabilitás, vagy szegénység lesz az az részünk. Elég egy kimaradt fizetés, és lekapcsolhatják az áramot. Elég egy meg nem írt házi dolgozat, és már is kész a lemaradás, és kibukhatunk az egyetemről. Amikor ötödikben elveszítettük azt a bizonyos osztálytársunkat a lakástűz miatt, amikor el kellett búcsúznom Szuzántól, mielőtt eséllyelett volna az igazi felnőtt életre, megtanultam, hogy a világ kegyetlen és kiszámíthatatlan tud lenni, és a kemény munka nem mindig biztosíték a pozitív eredményekre. Ahogy ott ültem csendes kis otthonunkban, a csendes kis utcánkban, önkéntelenül is meg akartam védeni azt, ami a miénk. Vigyázni akartam a lányokra, és elfelejteni minden mást. Legalább addig, amíg egy kicsit nagyobbak nem lesznek. Mindennek azonban volt egy másik vetülete is. Ezt barakkal mindketten nagyon jól tudtuk. Kiváltságos és biztonságos távolságból figyeltük a Katrina pusztítását. Láttuk, hogy a szülők az áradó vízben... Magasba emelik kisgyerekeiket, és ahogy az afroamerikai családok igyekeznek nem kétségbe esni, iszonyatos körülmények között. A különböző munkahelyeimen látottak, a városházától kezdve a publik elájzonát az egyetemig, rádöbbentettek, milyen nehéz lehet egyeseknek akár csak az alapvető egészségügyi ellátást és lakhatást is biztosítani. Barak mostanra már rengeteg időt töltött azzal, hogy meghallgassa az elbocsátott gyári munkásokat, a fiatal veterán katonákat, akik megpróbáltak kibékülni az életre szóló fogyatékosságaikkal, az anyákat, akik megelégelték, hogy rosszul működő iskolába kell járatniuk a gyerekeiket, felfogtuk, hogy milyen elképesztően szerencsések vagyunk, és mindketten fontosnak tartottuk, hogy tegyünk valamit másokért. Tudtam, hogy nincs más választásom, így végül alaposan átgondoltam a lehetőséget, hogy Barak indul az elnöki posztért. Átbeszéltük közösen az elképzelést. Nem egyszer, hanem nagyon sokszor. Egészen karácsonyik folyt az az eszmecsere, sőt, még az ünnepek alatt is, amikor meglátogattuk a nagymamáját. Tudott! Havaim. Egyes beszélgetéseink mérgesek voltak és könnyesek, mások pozitívak. Folytattuk azokat a párbeszédeket, amelyeket már évekkel korábban elkezdtünk. Kik vagyunk? Mit tartunk fontosnak? Mit tehetnénk? Végül igent mondtam, mert hittem, hogy Barak remek elnök lenne. Úgy volt magabiztos, ahogyan kevesek. Elég okos és fegyelmezett volt a feladat elvégzéséhez, és megfelelő a vérmérséklete ahhoz, hogy mindent elviseljen, ami ezt megnehezíti. Rendelkezett azzal a ritka beleérző képességgel, amelyen rá tud hangolódni az ország szükségleteire. Derék, értelmes emberek vették körül, akik szívesen segítettek. Ki vagyok én, hogy megakadályozzam? Hogyan állíthatnám Az én szükségleteimet Vagy akár a lányokét Szembe, azzal a lehetőséggel, Hogy Barak olyan elnök legyen, Aki a munkájával Sok milliónyi ember életét Tehetni jobbá? Igent mondtam, Mert szerettem a férjem, És hittem abban, Amire képes lehet. Igent mondtam, Habár ezzel egyidejűleg a következő gondolat gyötört, amit nem akartam senkivel megosztani. Támogatni fogom a kampány során, ugyanakkor biztos voltam benne, hogy nem jut a végére. Nagyon gyakran és nagy szenvedéllyel beszélt arról, hogy az ország megosztottsága megszüntethető. Hitt benne, hogy a legtöbb emberben élnek magasabb rendű ideálok. De eleget láttam a megosztottságból ahhoz, hogy ne ragadjon el a saját lelkesedésem. Végül is barak fekete férfi az Egyesült Államokban. Nem igazán hittem el, hogy nyerhetne.